РЕБЕКА ЯРОС, четверте крило, розділ 21. Не панікуй, якщо в тебе не одразу вийде транслювати силу дракона, Міра. Так, знаю, тобі треба бути найкращою в усьому, але цим керувати неможливо. Здібності підпорядковуються, коли ти будеш готова, і тоді одразу маніфестуй печатку. Але не раніше не квап події. Книга Бреннена, сторінка 61 Це й справді зайве. Я зеркнула на Ліама, коли ми крокували до бібліотеки. До речі, візок більше не скрипів, він полагодив її в перший же день. Ти це й минулого тижня, казала. Посміхнувся він, продемонструвавши ямку на підборідді. А ти досі тут, кожен день, весь день. Не те, що він мені не подобався. що дратувало ще сильніше, він виявився приємним, вічливим, веселим і до безглуздого послужливим. Його було важко ненавидіти, хоча він і залишав кубку тирси всюди, куди йшов. Тобто тепер усюди, куди йшла я. Вчора він перестав вирізати фігурку медведя. До нового наказу, сказав він. Я похитала головою. З лави біля дверей бібліотеки схопився Пірсон, обсмикуючи бежеву форму. Доброго ранку, кадет Пірсон. І вам, кадет Соренгайл. Він зустрів мене ввічливою усмішкою, яка тут же згасла, побачивши ляма. Кадет Марі. Кадет Пірсон. Відповів лям так, ніби інформація переписувача ані трохи не змінилася. Поки Пірсон поспішно відчиняв двері, у мене напружилися плечі. Може, я просто не жила поруч із зміченими до безгіату і не звикла. Але відкрита ворожість ставала незатишно очевидною. Ми дійшли до бібліотеки і почали чекати біля столу, як робили щоранку. «Як у тебе виходить?» – запитала я Ляма пошепки. терпіти, коли тобі грублять і навіть не реагувати. Ти ось мені раз у раз грубиш». Підражнив він, барабанячи пальцями по ручці вістка тому що ти моя нянька, а не тому. Я не могла навіть вимовити це вголос, тому що я син заганьбленого полковника Мері. На його обличчі заходила щелепа, лоб на секунду затьмарився і він відвернувся. Я кимнула, серцем, що впало, згадуючи минулі місяці. Напевно, є справді нічим не краще. Я зненавиділа Ксадена з першого погляду, але ще нічого про нього не знала. Та й тепер не знала, звісно. Йому дратівливо добре вдавалося цілковита Неприступність. Ліам пирхнув, заслуживши докорюючий погляд від переписувача в дальньому кутку. Є в нього така здатність впливати на людей, особливо жінок. Вони його або зневажають за те, що зробив його батько, або з цієї ж причини хочуть трахнути, дивлячись, який бік вони вибрали. А ви правда знайомі, так? Я задерла голову, щоб глянути Ліамові обличчя. Він вибрав тебе, щоб всюди тягатися за мною, не просто тому, що ти найкращий на нашому курсі. Тільки зараз догадалася, га. На його обличчі майнула усмішка. Я б тобі цей сам перший день сказав, якби ти хоч ненадовго відволіклася від того, що рвала і метала через мою присутність. І тут з'явилася Есеня в капішоні. Привіт, Есенія. Привіталася я мовою жестів. Доброго ранку, відповіла вона і сором'язливо посміхнулася, кинувши поглядом на Ліама. Доброго ранку. «Доброго ранку!» – підморгнув він, явно заграючи. «Вперше, коли ми прийшли сюди разом, мене до глибини душі вразило, що він знає мову жестів. Але, якщо чесно, це була все та ж упередженість через те, що я не потребувала тіні. «Сьогодні тільки це?» – запитала Есенія, заглядаючи у візок. «І ось іще. Я простягла її список, не звертаючи увагу на те, як Ліам і Есенія переглядалися з явним інтересом. Прекрасно!» – вона вивчала список з обличчям, що засвіло. Потім прибрала в кишеню. А і професор Маркін пішов на сніданок раніше, ніж прийшли замовлені ним сувою та зведення. Ти не проти йому передати? З радістю. Я почекала, поки вона піде з віском, потім ляснула ліама по грудях. Припини вже, прошепотіла я голосно. Що припинити? Він проводжав її поглядом, поки Есення не зникла за шафами. Загравати з Єсенією. Вона з тих, кому потрібні довготривалі стосунки, і якщо це не твоє, то просто не треба. Його брови злетіли майже вище чола. Кому тут взагалі здалися довготривалі стосунки? Не всі перебувають у квадранті, де загибель – це питання нагоди, а не минучий кінець. Я вдихнула запах бібліотеки, і спробувала вибрати хоча б частину їхнього спокою. Хочеш сказати, хто ще займається такою нісенідницею, як будувати плани? Ось саме цей хтось Есенія. Повір, я знаю її багато років. Точно, ти ж сама хотіла стати переписувачем, коли виростеш. Він оглянув бібліотеку так пильно, що я мало не засміялася, наче хтось може вискочити через шафу і напасти на нього. Звідки ти знаєш? Я знизила голос, коли повз нас минула компанія похмурих другокурсників, які порівнюють переваги робіт двох істориків. І я наводив... «Про тебе довідки після того, як мене, ну, знаєш, призначили». Він похитав головою. «І бачив, як ти цього тижня вправлялася зі своїм мечем, Соренгайл». Ріорсон правий. У переписувачах ти б закопала свої таланти. Я мало не луснула від гордості. Це ми ще побачимо. Добре, що поки що не відновилися виклик. Мабуть, нас досить помирало на льотних заняттях, щоб вбивати ще й в рукопашку. «А ти ким хотів бути, коли виростеш?» – запитала я просто, щоб підтримувати розмову. «Живим!» – знизав він плечима. «Ну, теж план. Звідки ти взагалі знаєш Ксадена? Мені не вистачало мізків не думати, ніби в провінції тірен всі знають один одного». «Ми з Ріорсоном виросли в одній прийомній сім'ї після зречення», – відповів він, називаючи повстання на тирський манер. «Цього слова я не чула ціловічність. Ти із прийомної родини у мене відвисла щелепа». Виховання дітей знаті звичай, який помер після об'єднання навари понад шість років тому. «Ну так», – він знову знизав плечима. «А куди, на твою думку, потрапили діти зрадників?» Він скривився від цього слова. Після страти батьків. Я глянула на нескінченні полиці книг, гадаючи, чи не знайдеться там відповідь. Я й не думала. Від цих слів у мене перехопило подих. Король передавав наші маєтки знаті, що зберегли йому вірність. Він прочистив горло. Як і належить. Я не спромоглася відреагувати наявно завчену відповідь. Заходи короля Таурі після повстання були рішучими, навіть жорсткими. Але я тоді була 15-річною дівчинкою, яка страждала через власну втрату і не мала сил шкодувати тих, через кого загинув мій брат. Втім, спалення вщент аретії столиці Тірендора ніколи не здавалося мені правильним. Ліам був одного віку зі мною, він не винен, що його мати зрадила Навару. А чому ти не подався з батьком у його новий будинок? Він глянув на мене, насупившись. Важко жити з людиною, яку стратили одного дня з матір'ю. Мене впало серце. Ні, ні, постривай, щось не так, твій батько Айзек Майрі, правда? Я вивчала шляхетні будинки всіх провінцій, включаючи Тірендор. Я щось не так зрозуміла? Так, Айзек був моїм батьком. Він схилив голову, дивлячись туди, куди пішла Есенія, і я чітко зрозуміла, що йому набридла ця розмова. Але він не брав участь у повстанні. Я похитала головою, чомусь мені здавалося дуже важливим розібратися в цьому питанні до кінця. Його немає в списках, страчених у колдірі. Ти читала список страчених у колдірі, очі Ліам спалахнули. Потрібна була вся моя сміливість, але я витримала його погляд. Мені потрібно було декого знайти. Він трохи відсторонився. Фенарі Орсона я кивнула він убив мого брата в битві при Аретії. Я напружено думала, намагаючись підпоставити все, що читала, з його словами. Але твого батька в тому списку не було. Натомість там був сам Ліам, як свідок, мене захлиснув сором якого вейніна я пристала до нього? Вибач, не варто було питати. Його стратили в сімейному будинку. Його обличчя посуворішало. Звичайно, до того, як той віддали іншому дворянину. І так, я і це бачив. Я теж отримав мітку повстання. І це біль дорівнював. Він відвернувся його, кадик тяжко ходив. Потім мене відправили до Тірвейну в сім'ю графа Ліндера, як і Ріорсона. І моя молодша сестра відправилася до іншого місця. «Вас розлучили? У мене мало не відпала щелепа. У жодному тексті про повстання, що я читала, не було ані слова про розлучення братів і сестер, а я прочитала дуже багато». Він кивнув «Втім, вона всього на рік молодша, тому ми ще зустрінемося, коли вона потрапить у квадрант наступного року. Вона сильна, моторна, з гарним почуттям рівноваги. Вона впорається». Нотка паніки в його голосі нагадала мені про міру. «Вона може вибрати інший квадрант». Тихо сказала я, сподіваючись його заспокоїти. Він врогнув. Ми ж усі вершники. Що? Ми всі вершники, такий договір. Нам зберегли життя, дозволили довести відданість, але тільки якщо ми виберемо квадрант вершників. Він з подивом витріщився на мене. А ти не знала? Слухай, я похитала головою. Я знаю тільки, що дітей, призвідників, офіцерів змусили піти до армії, але не більше. Інші частини договору засекречені. «Особисто я вважаю, нам дали можливість швидше вислужитись, але решта. Він скривився. Інші думають, якщо смертність вершників така висока, значить влада сподівається вбивати нас без необхідності робити це особисто. Чув, як і Моджен казала, ніби спершу вважалося, що дракони бездоганно благородні і ніколи не зв'яжуться з міченими. А тепер верхівка не знає, куди нас подіти. Скільки вас всього?» Я згадала матір і не могла не замислитися, що знає вона, на що погодилася, ставши генералом Базгіату після загибелі Бреннена. «А Ксаден ніколи?» Він замовк. У 68 офіцерів були діти старші за 20. Нас 107 чоловік з мітками повстання. «Старший Ксаден», – пробурмотіла я. Він кивнув головою. «А молодші зараз 6. Її звуть Джуліана. Мені подурнішало. Вона теж помічена?» Вона з цим родилася. Я зрозуміла, що це зробив дракон. Але ж якого, якого чорта? І нічого можеш питати. Хтось має знати, хтось повинен пам'ятати. Його плечі піднімалися і опускалися в так рівному, показово розміреному диханню. Ну, а тобі тут не важко перебувати? Чи це заспокоює? Зміни тему. Я оглянула ряди столів, які повільно заповнювалися переписувачами, що готувалися до роботи, і представила серед них батька. Це як я повернулася додому і водночас – ні. І не те, щоб щось змінилося, тут нічого не змінюється, прокляття. Та насправді зміни – це закляті вороги переписувачів. Але я починаю розуміти, що я змінилася. Це мені тут не місце, більше нема. Так, можу зрозуміти. Щось у його голосі підказувало, що справді може. У мене мовою крутилося питання, як йому жилося останні 5 років, але повернулася Есенія зв'язком за завантаженим запитаними томами. Тут все. Прожестикулювала вона, потім показала на список зверху. А це для професора Маркема. Ми простежимо, що він його отримав. пообіцяла я й нахилилася до візка. Мій високий комір сповз і охнула, піднявши руку до губ. «О, Боги, Вайле, твоя шия!» Вона різко підскочила і співчуття в її очах мене все стислося. У нашому квадранті немає такого слова «співчуття». Були гнів, лють, обурення, але ж співчуття. Дурниця. Я поправила комір, прикривши кільце синяків, що жовтіють. Іліам взяв візок на себе. До завтра. Вона ж хитала головою і заламала руки у нас за спиною. Ми вийшли в коридор і Пірсон зачинив двері. За роки в тірвенні Ріорсон навчив мене битися. Я оцінила чергову зміну теми. Явно навмисно. Ніколи не бачив, що хтось рухався як він. Тільки завдяки йому пройшов перший раунд викликів. Може, по ньому не скажеш, але він дбає про своїх. Хочеш мені його розхвалити? Ми піднімалися вгору, і я з неябиким задоволенням помітила, що сьогодні мої ноги стали сильнішими. Які прекрасні дні, коли твоє тіло тебе слухає. Ти все-таки трохи встряла з ним. Він скривився. Ну як трохи? Назавжди. Ну... Або поки один з нас не помре, пожартувала я, але жарт явно не вдався. Ми звернули за і попрямували повз квадрант цілителів. Але ж ти, як ти можеш охороняти людину, чия мати командувала крилом, яке захопило крило твоїх? Це питання мене цікавило цілий тиждень. Намагаєшся зрозуміти, чи можна мені довіряти? Він блиснув черговою усмішкою. Так, відповідь і справді була проста. Ліам засміявся, і сміх його віддалявся від стін тунелю та скляних вікон клініки. Гарна відповідь. Можу тільки сказати, що твоє виживання багато означає для Ріорсона, а йому я завдячую всім. На останньому слові він подивився мені очі і не помітив, як колесу візка зачепило кут каменя, що стирчав у мощій підлозі. Прилаштований зверху свиток скотився на підлогу, я поспішила за ним, нахилилася і скривилася від глухого болю. І перш ніж я встигла цей сувій зловити, він розвернувся. Підлога в цьому коридорі йшла під кутом. Але потім я його все ж таки схопила. Е, то товстий пергамент не так просто згорнути. І я встигла помітити фразу, прочитавши, яку завмерла. Особливе занепокоєння викликають умови у Сумертоні. Вчора вночі було розграбовано обоз «Що там?» – запитав Ліам. На Сумертон напали. Я перевернула свиток, щоб переконатися, що він не засекречений. «На південному кордоні?» Ліам здивувався не менше, ніж я. «Ага», – кивнула я. «Це знову така на висоті? Якщо я не плутаюсь у географії, тут написано, щоб пограбували обоз. Я прочитала далі. І сховище запасів у прилеглих печерах. Але це ні синітниця якась, а в нас торговий договір з Пороміелем». Отже, грабіжники, я знизала плечим, гадки не маю, мабуть, дізнаємось на інструктажі. Напади на південний кордон ставали частіше, і всі проходили однаково, скрізь, де слабшали охоронні чари, хтось громив гірські села. Тут раптом на мене навалився величезний, немовірний голод, шлунок вимага заповнити порожнечу, і вгамувати її можна було лише кров'ю. Соренгайл, Ліам глянув на мене з занепокоєнням, ніби написаним у зморшках на моєму чолі. «Терн прокинуся!» – видала я, чепившись уже відтак, ніби це я мріла про ціле стадо овець або кіс, або на що його потягнуло цього ранку. «Боги, будь ласка, з'їж щось!» «Те саме я можу запропонувати й тобі!» – гаркнув він. Не з цієї лапи встав? Голос розвіявся і зрозуміла, це дракон приглушив наш зв'язок, бо я сама ще не вміла. Його почуття вливалися в мене лише тоді, коли пересилали його стриманість. «Дякую, як Андарна!» «Ще спить!» і не прокинеться кілька днів, витратила стільки сил. «Невже легше не стане?» – запитала я Ліама. «Так буде щоразу, коли навалюються їхні почуття». Він скривився. «Гарне запитання. де Деї ще непогано тримається. але якщо вже зосередиться?» Ліам похтав гологою. начебто, має стати краще, коли вони почнуть транслювати силу, і ми зможемо від них закриватися. Але сама знаєш, доти наш стан кара не хвилює». Я вже здогадалася, що Уліама поки що не має здібностей, раз він ходить на звичайні заняття. Але як же все-таки втішало це знання, що він разом зі мною групі, що скорочується недоробленими вершниками? Андарна передала мені дар зупиняти час, але я сумнівалася, що їм варто користуватися регулярно, особливо враховуючи, що їй потім доводиться приходити до тями багато днів. Значить, Терн також не транслює. Спитав Ліам, і на його обличчі була написана невпевненість, уразливість. Я похитала головою. Думаю, в нього проблеми з довірою, прошепотіла я. Я все чую. Тоді не ліз до мене в голову. На мене знову накотила хвиля паралізовуючого голоду, і я мало не порвала сувой Маркема, який все ще тримала в руках. Поводься пристойно. Готова присягтися, що чула у відповідь смішок. Краще поквапимось, бо сніданок пропустимо. Точно. Я повернула сові повертаючи його назад у візок. Хочу теж бути крутою. Пробумо Ріанон, коли першокурсники другого та третього крила висипали сходів в вежі, де знаходився кабінет професора Кара і закупорили коридор для інструктажу. Будемо, будемо, обіцяла я, взявши її під руку. Треба визнати, я сама відчувала нає байки уколи заздрощі. Може, ви й круті, але не крутіші за мене. Рідок проліз повз Ліама і закинув руку мені на плече. Це вона про тих, хто вже транслює пояснила я, поправляючи книжку, щоб не впустити дорогою. Але якщо ми не транслюємо, то нам хоча б не треба переживати про те, що маніфестувати печатку, поки магія не вбила нас. Тут же заколол знак посеред моєї спини, і я, мимоволі замислилася, що коли через дар Андарни для мене відлік часу вже запущено. А я думала ми про те, як я розправлюся з текстом з фізики, посміхнулася я. Явно найкраща оцінка в класі. Ріанон закотила очі. «Іди ти, у мене на 5 балів більше. Твої оцінки ми перестали вважати вже давно. Він злегка просунувся. І з твоїми оцінками порівнювати нечесно. Він глянув між нашими плечами. «Стоп, а ти що одержав, Майрі?» «Навіть не відповідатиму», – сказав Ліам. Я розсміялася, і тут наша група розпалася, лившись у натовпі з кадетів перед багаторівневою інструктажною аудиторією. «Пробач, Соренгайло», – сказав хтось, проскочивши переді мною і висмикнувши знатову подруга. «Можеш не вибачатися», – крикнула я, «але вони вже піднялися на пару рядів. Ніколи до цього не звикну». «Зате місця знаходити простіше», – підражнила Ріанон, коли ми спускалися сходами вздовж вигину великої колони. «Вони демонструють належну повагу», – прогрокотів Терн. «Вшанування перед тим, ким я на їхню думку буду, а не перед тим, хто є». Ми знайшли свій ряд і сіли рядом з рештою першокурсників. Тоді це блискуча далекоглядність. Приміщення голов від енергії вершників, що заходили сюди один за одним, і я не могла не помітити, що тепер місць вистачало всім. За останні чотири місяці наші ряди сильно порічали. Число порожніх стільців Збільшилося. Вчора ми втратили чергового першокурсника, коли він виявився надто близьким до червоного скаржника іншого вершника на льотному полі. Ось він стоїть, а за секунду на його місці лише випалена галявина, і до кінця року я трималася якомога ближче до Тейрна. Потилися заколола, але я поборола бажання обернутися. Ріорсон прийшов сказав Ліам, який влаштувався праворуч від мене, відірвавшись від вирізування фігурки дракона і глянувши нагору на ряди третякурсників. Так і зрозуміло. Я показала середній палець, дивлячись прямо перед собою. Не те, щоб мені не подобався Ліам, але все ще дратував Ксаден через те, що призначив Ліама нянькою. Ліам пирхнув і посміхнувся, знову демонструючи свою чарівну ямку. А тепер він дивиться. Скажи, не вже так прикольно дратувати кращого вершника-квадранта? «А ти сам спробуй», – запропонувала я, відкривши зошит на порожній сторінці. «Я не могла обернутися і не повернутися. Хотіти Ксадена нормально. Має бути нормально. Але чи підкорятися не з бажанням? Ось це вже тупіше нікуди. Мабуть, тримаюся». Тут мій самоконтроль ганебно програв, і я таки озернулася. І справді, Ксаден сидів у верхньому ряду, поряд з Гаріком, у майстерність майстерні нудьгуючий вигляд. Він кивнув Ліаму, Ліам відповів. Я закотила очі і знову дивилася вперед. Ліам зосередився на фігурі, яка нагадувала його червону кинджалохвосту. Де її? Серйозно? Він так змушує тебе за мною тягатися? Можна подумати, ніби на мене роблять замах на кожному кроці. Я похитала головою. На його виправдання людям подобається на тебе робити замах. Ріанон розклала свої зошити та олівці. Лише один раз. Це було один раз, Рі. Я посмикнулася, щоб менше нили нещасні ребра. Їх туго стягували бинти, але відкидатися на спинку стільця досі не варіант. «Ага, а з Тайтаном що тоді було?» – запитала Рянун. «Молодьба», – знизила я плечима. «А не з погрози Барлоу?» – вона підвела брову. «Тут не посперечаєшся», – подав голосойер, перехилившись через коліна Рянун. Просто погрози. Єдиний раз, коли на мене справді напали, стався вночі. Аліам все одно не спить у моїй спальні. Ну, я не проти. Почав було він, затримавши ніж над деревом. Навіть не починай. Я розвернулася до нього, але не втрималася від сміху. Ось безсоромний. Дякую. Він посміхнувся і продовжив вирізати. Це не комплімент. Не звертай на неї увагу. Неї просто недобрий день. Ось і кидається на всіх. Рянон написала на порожній сторінці дату, і я наслідувала її приклад, зануривши перо в переносну чорнильницю. Ручки, з якими куди простіше, які не залишають плям — чергова причина, чому мені не терпілося вже почати транслювати. Досить з мене пір'я, досить з мене чорнильниць. Це тут взагалі ні до чого. Боги, а голосніше вона сказати не могла? Але щось не чую, щоб ти заперечувала. Вона мило посміхнулася. Шкода, що не пройшов суворий відбір, — продовжив розважатися Ліам. Але впевнений, Ріорсон буде не проти, якщо я перевірю кілька кандидатів, особливо якщо після цього ти припиниш показувати йому середній палець на очах у усього крила. І як же ти їх перевірятимеш? За якими критеріями? – спитала Ріанон, піднявши брову з широкою усмішкою. Хотілося б послухати. Ліам продемонстрував раптовий напад замішання та переляку. Я кілька секунд утримувала серйозний вираз, а потім засміялася. Будь-якому випадку дякую за пропозицію спрямовувати потенційних кандидатів до тебе. Ну ти б міг спостерігати, не вгамовувалася Ріанон, дивлячись на нього з невинним виглядом. Просто щоб вона не залишилася без нагляду. Щоб, ну знаєш, ніхто її не проткнув. О, жартуєте про члени? запитав Рідок з боку Ляма. Я все життя йшов до цього моменту, тепер уже я розвернуся. Тут засміявся навіть соїр. Іди ти, промимрив, підніс Лям. Просто кажу, що раз ти в безпеці ночами. Ми заржали ще голосніше. «Стоп!» – я різко обірвала сміх. «Що це ще означає у безпеці ночами? Лише тому, що ти по сусідству?» У мене зникла посмішка. «Тільки не кажи, що він наказав тобі спати на порозі». «Ні, звичайно, ні». Він поставив охоронні чари на двері вранці після замаху. Судячи з його обличчя, я явно мала це знати. «Він не говорив?» «Він що зробив?» «Він зачарував твої двері», – повторив Ліам тихіше. «Щоб їх могла відкрити лише ти». Прокляття, я й не знала, що думати. Це вже більше, ніж перегин, але в той же час мило. Але якщо саме він їх зачарував, то він може вийти. Ну так, знизав плечі Маліам і тим часом сходами спустилися професор Маркем і Девера. Але Ріорсон тебе вбивати не буде. Так, щоправда, до цієї зміни я ще не звикла. Я впустила перо на підлогу, але не встигла нахилитися, як тіни під моїм підлокіттям підняли його, мов, підношення. Я взяла його і звернулася на Ксадена. Він був занурений у розмову з Гаріком і не звертав на мене жодної уваги. Ну, а за тим маленьким винятком, що, мабуть, звертав. «Чи можу я починати?» – оголосив Марк, і ми замовкли, коли він розгорнув на кафедрі суві, що ми йому до... доставили до сніданку. «Чудово!» Я написала на сторінці «Сумертон. Аліам змінив ножик на перу». «Перше оголошення», – сказала Девера, виходячи вперед. «Ми вирішили, що цьогорічні переможці битви за не тільки отримають можливість цим хвалитися. Вона широко посміхнулася, наче на нас чекав щедрий подарунок. Але вирушать на фронт для посилення чинного крила. Піднялося тріумфування. Отже, якщо ми переможемо, матимемо шанс померти раніше», – прошепотіла рянун. «Може вони намагаються перекроїти нашу психологію?» Мовляв, померти – це здорово. Я оглянула інших переповнених радістю і засумнівалася у їхній нормальності. Щоправда, майже всі в аудиторії хоча б можуть утриматися на своєму драконі. Ти також можеш. Тобі більше зайнятися нічим, крім як підслуховувати мою самокритику? Та ні, а тепер слухаю уважно. Досить стрявати. Тоді, може, зможу послухати. Вколола я його. Тейер спалахнув вогнем. Може, одного разу я зможу перекласти цей звук, але не сьогодні. Я знаю, що битва загонів починається лише... Навесні, продовжила Девера, але я вирішила, що ці новини додадуть вам стимул, щоб намагатися в усьому, що допоможе під час випробування. Знову тріумфування. А тепер, коли ви уважно слухаєте, Маркем підняв руку, а аудиторія проникла. Сьогодні на фронті порівняно тихо, тому ми скористаємось цією можливістю, щоб розібрати битву при Гіанфарі. Моє перо зависло над листом зошита. Не може бути. Магічні вогні ковзнули по карті до скелі Дралора, що відокремлювали Тірендон від інших земель і височили провінції на тисячі футів від усіх континентів і яскраво висвітлили давню фортецю на південному кордоні. Це переломна битва в ході об'єднані навари, і хоча вона відбулася понад шість століть тому, її важливі уроки впливають на наш льотний стрій донині. Він серйозно? прошепотіла я ліаму. Ага, Ліам аж погнув перо, так сильно його стиснув. Схоже, серйозно. «Чому ця битва унікальна?» – запитала Девера, піднявши брови. Брайант, захисники фортеці не лише, підготувалися до облоги, відповів другокурсник, що сидить за ним, а й вперше використав балісту смертоносну проти драконів. «Так, і це одна з останніх битв, коли грифони та дракони билися на одному боці, щоб винищити ворожу армію», – продовжив він. Я подивилася ліворуч і праворуч на те, як решта вершників починає щось записувати. Неможливо. Просто неможливо. Навіть Ріанон щось писала. Ніхто не знав того, що знали ми. Вчора вночі було розорено ціле Наварське село на кордоні, викрадено запаси. А ми обговорювали битву, яка сталася ще до того, як вигадали водопровід. А тепер уважно, сказав Маркем тому що за три дні від вас буде потрібно детальне повідомлення з битвами останніх 20 років. На сувоях стоять грифи секретності. Тихо спитав Ліам. Ні, так само тихо відповіла я, але, може, я не помітила. На карті боїв у аудиторії навіть не відзначила активність того хребта. Так, він кивнув, почав дряпати перо по паргаменту. Напевно, ти не помітила. Я моргнула, змушуючи руку писати про битву, яку... Розбирала десятки разів з батьком. Ліам прав. Це єдине пояснення. Ми маємо надто низький рівень доступу. А може, ще не зібралися всі дані для того звіту. Або на сувогі стоїть гриф, я просто не помітила.